Ama biggarren unitatea: B: erlaxatzeko gogoa bost. Zer modu udea ainoa, Xabi naiz. Asteburu honetan etxean geratzeko gogoa daukat, la sei lasai. Etorren duzu nire etxera? Afaltzeko pizza eskadezakegu eta gero film bat ikus dezakego. Animatu?